At-Taqabun Qarşılıqlı Aldanma Sürəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və Rəhimli Allahın adı ilə Subhânəllahi mâ fis-semâvâti və mâ fil-ard lehül və lehül-hamd və huve alâ kulli şey'in qadîr Göylerde və yerdə olanların hamısı Allahın şənine təriflər deyir. Höküm O'nundur. Hem O'na məksustur. O, hər şəyə qabirdir. Hüvəl-ləzī xalqakum fəminkum kâfirun vəminkum məmin. Və Allahü bimə tə'malunə basir. <Sessizlik> Sizi yaradan odur. Kiminiz kafir, kiminizdə mümindir. Allah nə etdiklərinizi görür. O köyleri və yeri ədalətlə yarattı. Size suret verip onları güzel şekle saldı. Dönüş de onadır. O köylerde ve yerde olanları bilir. Sizin gizlində və aşkarda nə etdiyinizi də bilir. Allah kökslərdə olanlardan ağıtdır. Əlümmiyətikum naba'ul ladin kəfru Daha öncə kafir olmuş və öz əməllərinin cəzasını dadmış kimsələrin xəbəri Size gəlip çatmadı mı? Onlar üçün acılı-ağrılı bir əzab hazırlanmıştır. Zəlikə <Sessizlik> biənəhü kənət teətihim rüsünuhum bilbəyinəti faqāluu, faqāluu, ebaşarın yehdûnana fekaferun ve tevelləu, vəstəğnə Allah, vəlləhu, vəlləhu, vəlləhu,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 Qul bələ və Rabbinə tübətünnəküm, mələ tünəbbəunnə amiltum, və dəlikə aləllahi yəsir. Kafir olanlar heç vaxt dirildilməyəcəklərini iddia edirlər. De ki, xeyr, Rəbbimə and olsun ki, siz mütləq dirildiləcəksiniz. Sonraysa ettiğiniz ameller size haber verilecektir. Bu Allah için çok asandır. Ve <Sessizlik> Allah'a onun elçisine və nâzil etdiyimiz nura iman getirin. Allah ne etdiyilərinizdən haberdardır. Yəvmə yəcma'kum liyəvmil cəm'ə Zəlikə yəvmü təqabun Və men yü'min billəhi və ya'mal səlihan yükeffir anhu seyyətihi və yudkhilhü cənnət وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ O gün Allah sizi toplanma gününe cem edecek. Həmin gün qarşılıqlı aldanma günüdür. Hər Allah'a iman gətirib yaxşı işlər görsə Allah onun günahlarını bağışlayar və onu ağaclar altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu böyük müvəffəqiyyətdir. O əlləzīn kəfurə və kəzzəbū bi ayātinā ulā'ika aṣḥābun وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Kafir olub, ayələrimizi yalan sayanlara gəldikdə isə, onlar cəhənnəm sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ora necə də pis dönüş yeridir. مَا أَصَابَ مِنْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah'ın izni olmadan heçkese bir müsibət üz vermez. Herkes Allah'a iman getirse, Allah onun qəlbini hakka yönəldər. Allah her şeyi bilir. Allah'a və onun elçisinə itayət edin. Əgər üç çevirsəniz, bilin ki, elçimizin öhdəsinə düşən yalnız, açıq bir təbliqdir. Allah-u la ilah illa hu. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Allah, Ondan başka heç bir məbud yoxdur. Goy möminlər yalnız Allah'a təvəkkül etsinlər. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, zövcələrinizdən və övladlarınızdan sizə düşmən olanlar da vardır. Onlardan özünüzü qoruyun. Lakin onları əhb etsəniz, günahlarından keçsəniz və bağışlasanız, Bilincə Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Həqiqətən, var dövlətiniz və övladlarınız ancaq bir sınaqdır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. Fattequllaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqū khayran li'anfusikum wa man yūqa shuḥḥa nafsihi fa'ulā'ika bacarırsınızsa Allahdan qorxun Peyğəmbərə qulaq asıb itayət edin və malınızdan öz xeyrini üçün xərcləyin Nefsinin tamağından korunanlar nicat tapanlardır. E Eğer Allah'a güzel bir borç verseniz, malınızı onun yolunda harçlarsanız O bunu sizin için kat kat artırar ve sizi bağışlayar. Allah şükrün evazini verendir, həlimdir. <gülüyor> Allah qeybi de, aşkarı da bilendir, kudretlidir, müdriktir.